Vi da op, den var høj. Jeg kan sætte ikke høre noget, Emma. Nå, du, nu kan du høre noget, Anders. Kan du høre noget, Anders? Nej, det kan jeg ikke. Det nu kan det du gør. stadig ikke. Du ja. måske. Det er fordi, du stæder ikke der. i. Hey. Jo, kan du høre noget nu? Nu er den meget høj. Det klarer jeg herovre på Sådan min kæreber. Sådan Godt. Godt, det er fordi, at du, kan jeg forstå, har fået et gæste headset igen jeg i dag, to, og, så du dog kan dog ikke ham. høre noget derude, men det er fint. Skal det skal lige sige, at Kasper, vores lydmand, er på ferie i dag, så vi har bare øh, Alex siddende derude, der plejer at rode med mig. Stakkels Alex, han arbejder ja, på højtrykking. Ja, han sidder altså. og sender os sure blikke. Emma, ja. er vi er i gang. Hvem har vi besøg af? Ja. Vi har besøg af Jan Elhøj. Det er mig. Som for mig er kendt som Mini. Det er min navn. Det er rockeren Svine. Desværre. Det er desværre. Altså, ja, det er den, du er hos mig. Det er det, jeg også har trukket. Også i har trukket livet. Ja, Hvordan jo. har du det? Jeg har det godt. Jeg skal på ferie i morgen. Ej. Så jeg har det rigtig godt. Dejligt. Og så tænker jeg måske på ferie. Laver, du laver ikke andet end at rejse. <laughs> Men det var jo arbejde, det Så jeg, jeg håber, at det bliver sidste gang, jeg skal have en vatpind op i et hul. Det bliver, når jeg kommer hjem, og så burde det være slut med det. Men jeg offrer mig gerne for en ferie, det vil jeg sige. Hvad ligger det, du så ruder med? Du er jo både i gang i musik- og rejseprogrammer. Oh, og... Ja, vi har... Prøv, jeg har, jeg har alt for meget at se til, faktisk. Nej. Men jeg vil godt fortælle, hvad jeg laver. Vi lige afsluttet tredje sæson af 0 Stjerner. Kæmpe fan. Vi afleverede ikke... det i fredags... Og øh, det bliver sendt en, det bliver, kan streames fra den 8. Og så kan det ses i sådan Flow, Flow. TV øh, fra den 9. Okay. Æm, det laver jeg. Og så er jeg gået i gang med at lave øh, arbejde lidt på mit album nummer to. Yeah. Æm, Chanel Høj, yeah. hvis I øh, skulle have glemt, hvad det hed. <laughs> Æm, det tager jeg med på ferie, og så sidder jeg lidt og med det. Tænker, jeg er ikke så god til at sidde stille, yeah. hvis I kender det. Yeah. Så jeg tænker, jeg skulle have lidt mere at rive i og, øh, og det bliver, det bliver så det. Okay. Og øh, så er jeg faktisk ved at lave to bøger. Skrive ja. to bøger. Okay. Øh, men det ligger lidt stille. Fordi jeg har jo også et show. Jeg har faktisk fire shows på Bremen Teater til oktober. Så, øh, men jeg tror også, jeg skal kigge lidt på de der bøger, når jeg skal på ferie. Og hvad er det for jeg har jo mit Bulfo-bingo-arrangement ja. inde på Brem ja. Og der er det gået så godt de andre år, så, så jeg nåede gudskelov, inden det gik helt amok med corona, at bukke fire øh, aftener på, på Brem, i stedet mm. for to, som jeg har haft de andre år. Okay. Øh, og de er jo lige pludselig blevet penge værd. Ja. Ja. Så hvis jeg kan sælge alle billetterne, så kan jeg altid sælge en aften til nogle andre, for en bedre pris, end hvad jeg selv giver. Og hvad er det, tænker. det bingo simpelthen, hvor Jamen, man kan vinde alt muligt? Øh... Ja, altså det er jo... Øh... Jeg lavede jo for mange, mange år siden, jeg lavede jeg jo det, der hedder Sulubingo mm. på TV2 mm. øh, og Det lavede jeg, det var, det er en anden snak, det var ret hårdt at lave, men mm. så, derfor så stoppede jeg med det. Mm. Øh, men der er simpelthen så mange, der har skrevet til mig igennem årene, at jeg sagde, lav nu et eller andet, eller, det var pissesjovt. Mm. Og så lavede jeg et, et, en enkelt aften på Bremen Teater for to, tre, tre år siden, tror jeg det er. Øh, og folk elskede det, og jeg synes, det var sjovt at lave. Og jeg har ligesom taget lidt af det fra det gamle TV-program, og så er det er nogle nye ting, for nu er det ligesom live, mm. kan man sige. Så det er jo ikke noget, hvor der er nogen, der mm. ringer ind, eller noget som helst. Øh, og så har jeg kørt landet tyndt for at finde øh, genbrugsting, <laughs> så det er jo, øh, jeg, jeg tænker jo på, på, øh, på miljøet, jo. Ja, ja, så, så jeg har fundet alle mulige ting, og jeg finder ting på en blå vis. For to år siden, der fandt jeg en gut nede Sønderjylland, som lavede gabestokke. Øh, ude i sin garage. Altså til, til, til, til til rollespil, yeah, eller sådan yeah, en middelæreby, yeah. eller sådan noget? Ja, del Simpelthen, okay. Også samtidig. Okay. han skrev jeg til, at jeg købte to uh, gabestokke, men jeg synes, det hvad var koste den u... for? Ja, Hvad koster kostede de? De er dyre, for yeah. han, han lavede dem i, i, i hånden, så han lavede dem selv. Yeah, okay. Jeg tror, de kostede 5.000, eller okay. ja Men jeg gav dem så væk som min vinreoler, der kan være tre flasker i yeah. nej, nej, nej. Ja, så, så jeg finder på sådan lidt kreative, sjove ting, og der kommer nogen op, der bliver udfordret på et eller andet... Jeg har spist øh, insekter, jeg har købt i Thailand, øh, fuglederkopper og sådan noget, som ikke smager, fordi de er oh, Så de, yeah. de, det er lidt ligesom at bide en gammel stikkontakt, hvis man har prøvet det, som <laughs> <laughs> oh, je, man. Æh, sådan så som Det gode er, det, er, det er sådan en øh, god øh, underholdning og lidt, lidt fjollede ting, øh, men folk elsker det. Der har faktisk også været øh, i årene, der er en af mine gode venner, der hedder Mami, som er kok. Mm, hun har lavet ja. nogle, øh, nogle nogle kød trapper, mm. hvor hun øh, simpelthen tager et billede af en af dem, der har vundet en af præmierne eller en af har fået gevinst, ja. og så går hun ud bagved og former deres ansigt i oksekød og hvidløg. Det var hende, der gik ramt med Justin Bieber, ikke? Lige præcis. Ja, nej, det er, ja. det er hun god til. Så, så der sker mange blandede ting ved det. Så øh, jeg har det godt, men jeg har også lidt at se til. Og glæder dig til, at du skal på ferie i morgen. Jeg glæder mig til, at jeg skal Ej. på ferie. Har Anders overhovedet fortalt dig, hvad programmet handler om? Altså, jeg har jo set noget af, at det er okay. nødt til, ikke? fordi ja. jeg tænkte, at hvis det var et eller andet, med, at tjekke min sms eller noget, så <laughs> Ej, det det. var jeg nok ikke dukket op. Men, <laughs> men uh, vi prøver jo ligesom at hjælpe folk med diverse efterlysninger, ja. um, og vi har simpelthen allerede første person med, så mm. vi skynder os videre. Mm. Og det er dig, Mathilde, vi er med på telefon. Ja, det er det. Hej, med er. Goddag. Hej, hej. Okay. hej. Du øh, har skrevet til os med en lille efterlysning. Hvad er det, vi kan hjælpe dig med? Jamen, det er simpelthen fordi, at øhm, jamen, jeg har faktisk en ældre dame, der hedder Elvira på øh, 80 år. Som, øh, jamen, hun keder sig så meget i weekenderne, at øh, hun faktisk rigtig gerne vil have Liggens kæreste. Ja. <laughs> og, øhm, <laughs> og så er det simpelthen det, og jeg tænkte, oh, okay, i 80 jamen, hvad kan jeg gøre der? Og så er hun sådan, nej, men altså. Så hun har sat mig på missionen for at se, om der ikke uh, var nogen derude, der ville uh, eventuelt være hendes weekendskæreste. Okay. okay. Det er jo faktisk, uh, vi har næsten lige for nogle afsnit siden haft en anden mm. else med. Hvor ja. Som pas. også uh, søgte mandlig bekendtskab. Det, ja, der er noget, altså nu er uh, den ældre men, men generation er også i, rigtig trætte. Hvorfor træt. kun i weekenden, eller fordi hun har travl i hverdagen eller hvordan? <laughs> Jamen jeg tror lidt, altså det, det spurgte jeg hende nemlig også, for det synes jeg også var lidt spøjst. Jeg kunne være en weekendskæreste, men hun sagde simpelthen lige er lidt, at grund øh, altså, til, hun lever så lagt tid, det er, at man ikke får for store doser sig af mæld, Så derfor skal det kun være i weekenden. Altså det gælder jo faktisk med alt i livet, ja. Ja. Ja. alt med måde. Ja, ja. Ja, selvfølgelig. Okay. Selvfølgelig. Ja, se Mathilde, hvor kender du Elvira fra? Jamen jeg kender faktisk Elvira fra hendes øh, pleje. Så det er mig, der hjælper hende med ja, de daglige ting mm. og sådan noget. Øhm, der er hun jo er en ældre dame der. Så det er simpelthen gennem mit eget arbejde, jeg har lært hende at kende. Og nu hjælper du den så også med at finde en weekendkæreste? <laughs> simpelthen, ikke? Altså, det er okay. ikke lige det, jeg troede, det var i Josh-beskrivelsen, men okay. altså ja, den kan og, til udvide sig lidt, ikke? Jo. <laughs> og hvad består sådan en weekendkæreste? Altså, hvad skal man, hvad skal man lave? Ja. Jamen altså, sådan der, hun er jo meget sådan... Altså, han må godt lige være sådan... En sød gut kan gå og holde din lidt i hånden, og hun okay, vil da man. også gerne have lidt kysser og sådan. Oh. Øhm, og så var hun også meget sådan, øhm, han da også godt lige hjælpe hende med at hænge nogle billeder op og sådan noget. Det var <laughs> Det er jo en klassiker <laughs> jo. altså Ja, altså det er sådan en rigtig mand hun søger, altså Han må ikke flytte ind, men han må sig sig godt han stille af sin værktøjskasse. Ja, altså det er en Han skal have en værktøjskasse. Det synes jeg er Og hvad kan Elvira? Jamen Elvira, er, altså, hun er jo selv en mega fast dame, altså hvis jeg selv skal sige, hun er sådan en, der går i øh, garnikjoler og har suget java-hårspænder i øh, håret, så hun er totalt... Det er jeg, altså med på morgen, til okay, her, okay. her til min, okay. min, min herre her herinde. Selv, ja. siger, hun er en meget fast dame i <laughs> ja. sin alder, og okay. elsker at gå ture og handle ind, og ikke mindst blomster, altså hun er blomstergal, altså jeg kan nærmest ikke komme ind i hendes bolig, hvor der står blomster alle vejene. Dejligt. Hun lyder fantastisk. Ja. Hun lyder så det, vi har ikke mere krav, end øh, en, der lige vil holde i hånden og kysse lidt og hænge et billede op. Ja, simpelthen. Altså, jo, så må han da også godt have lidt humor, tror jeg. Altså okay. hun har ikke sagt ja. det krav, men hun er selv meget humorfyldt. Altså, og hvad med og hun alderen? At snakke meget. Hvad med alderen? Altså, jamen der tænkte jeg faktisk... Altså, det spurgte jeg hende også da hun var sådan lidt at man må da grænde omkring hans alder, men øh, hun ved godt, at mænden i den alder måske ikke kan så meget. Så det gør ikke noget, hvis han er lidt yngre. så var det jo sådan, at hun gerne vil være sådan lidt kugger, Men <laughs> ja, det, det kunne hun godt prøve. Det ikke <laughs> <for at> prøve. <laughs> Det synes jeg er fed energi. Ja, det er sådan ja. cool. Det, det håber vi kan finde. Ja, Æm, nu er den i hvert fald videre. Mm -hmm. Og så vender vi stærkt tilbage til dig, Mathilde hvis, øhm, hvis vi hører noget. finder en tid her. Ej, fantastisk. Ej, var dejligt. Tak, fordi jeg skal hjælpe jer. Selvfølgelig. Ha' en god dag. No. Hej. Jo, tak og hej. <laughs> wow, fantastisk. Ja. Det er fandme... Ja. Hold dig op, ikke? Sådan en, en kæreste. Det kan man vel også godt? Altså lige en kæreste, jo. Ja. Jo, det synes jeg da godt. Det, eller, nu skal jeg lige sige, at det forstår man da godt, men det, det synes jeg, det. Jeg det forstår lige, man nok godt, faktisk. den alder tror jeg godt, med man kan have ja. der, der man oh. også, Så så man også hver for sejre. Altså, jeg men det er også ligesom... bare tænkt nu, der er så mange ting, man ikke bliver enige om. Og så er man blevet så gammel, hvis ja. man har været alene. Jeg gider altså, det... ikke at diskutere Ej. mere. Nej, Nej, det er man, det. Har ligesom, du må bare have nogle kys og hente nogle billeder. Op. <laughs> jeg synes, det, <laughs> det lyder fandme genialt. Jan, um, du er meget på Instagram. Ja. Okay, holder med mig? Eller? Ja, jeg holder lidt løg ja løg altså. Det er faktisk lidt i perioder. Ja. Nogle gange, så, altså, jeg ved godt, at man skal få algoritmen. algoritme, men, og sindssygt? der er jeg ikke lige så god som Robert Hansen. Men, men, <laughs> Han er men... meget for <laughs> Han er der. <laughs> men men jeg, jeg prøver, men jeg, jeg synes også, der skal være en... Nu lyder det jo, som om det er stor kunst, men jeg, jeg, hvis jeg føler mig inspireret til et eller andet, så poster jeg noget. Ja. Men der kan også være nogle perioder, hvor jeg ikke altså, på gør det nogle perioder hvor jeg, ikke gør det men, okay. jeg, jeg prøver ligesom, men jeg synes ikke bare, man skal gøre det. Fordi der er nogle gange, hvor jeg, nu er det ikke fordi, jeg følger så mange, men mm. jeg kigger på mange profiler, fordi jeg, jeg synes, det er sjovt. Ja. Øhm, og jeg tænker, var det virkelig nødvendigt at lave den post der? Ja. Men altså, folk skal jo gøre, hvad de vil. Og jeg kan godt lige at kigge med alligevel. <laughs> Sidde med popcorn over i hjørnet. Ja. Hvad hedder det? På Instagram kan man lave de her Q&A. Spørg ja. mig om alt, kan ja. man sige. ikke. Øh, har du lavet sådan en før? Dem har jeg lavet en del af faktisk. Oh, for øh, øh, for Det var nok, jeg tror faktisk, jeg lavede den sidste, lige inden årsskiftet lavede jeg en. Okay. Øh, jeg synes meget, at det er det samme, der er blevet spurgt om. Nå, satans, vi har lavet en også. Ja, vi ja. håber, at ja. øh, det kan godt være, at der går nogle, øh, nogle genganger. Men Så, øh, ja. vi, øh, vi kigger på det. Ja. Øh, vil du tage den første? Det vil jeg rigtig gerne. Øh, jeg har øh, en af spørgsmålene her. Der, det er jo faktisk også vores følgere, der har skrevet. Jeg, tror også, altså, jeg kan se et i hvert fald, jeg ved, at Anders selv har suppleret med, fordi han er fan. Ja. Men øh, jeg vil rigtig gerne spørge det vildeste forladte sted, du har besøgt. Ja, det er rumfærgerne i Kazakstans Ørken, som er det russiske rumprogram, som lukkede ned i 1989, da muren faldt. Øh, altså, hvis nogen ikke ved, muren var, det var jo sådan, så, at man kan sige, at verden var rimelig meget delt op i, i, i to banehalvdele. Øh, og den kolde krig, den sluttede i 1989, hvor Berlinmuren blev væltet. Der øh, var russerne ret presset på alle lederkanter, og de valgte så at ikke bruge mere energi på deres øh, på rumkabløbet, som, som de havde gang i med USA, øh, og der var derude i Kasakhstan. Jeg vidste ikke noget om Kazakhstan, det eneste, andet jeg, eneste jeg vidste derfra, det var det om, bo om Boradio, og Nej, det var ikke engang optaget i, i Kazakhstan, <laughs> men i Rumænien. Men et fantastisk land, og det der med at køre ud i ørken og gemme sådan en uden ørken. Desværre var der kun én udlæringsbil, der var en fjervolstrækker i Kazakhstan, og den var hvid, og den er svær at gemme i en ørken. Men øh, det lykkedes at så gå ind i, om natten der, og så gå ind i den der store hangar og lys op på de der rumfærger. Det, det er den ultimative oplevelse, jeg har haft øh, ved forladt har I nogensinde været sådan bange eller nervøse i nogle af de her steder, I taget? Ja, vi var lidt, lidt der, fordi ja. øh, det er Kazakstan, med det et område, som russerne har leget frem til 2050. Blandt andet, <laughs> øh, hvad Kanske. hedder han, uh, Andreas Mogens blev også opsendt ja. fra, fra, den, øh, fra det område, bare ikke som det hedder. Ja. Og de patruljerer der, og de har hunden, og det første, vi oplevede, da vi ligesom gik igennem ørken, det var, at der var nogen, der kørte ud og skød i ørken. Så, så det gav lidt øh, adrenalin, men jeg er jo også lidt arbejdsskade. Jeg har jo været i, i 50 lande og kigget på forladte steder, øh, så jeg har oplevet en del. Ja. Øh, men altså, bare fordi man har, tror man styrper helt, altså det kan ændre sig så, så hurtigt. Ja. Jeg har også prøvet at sidde på en politistation i Rumænien, hvor det mente, at jeg var spion for politiet. <laughs> øh, men det er en anden historie, ja, det og sind. jeg ved, at vi ikke har så meget tid, så det tager vi ja, ja. på det tidspunkt. Øh, det efter, så er der den? en, der spørger, hvad har været dit yndlingsprogram at lave? Og der okay. har været mange igennem tiden, jo. <laughs> ja. Åh, øh... oh, det er svært. Mm. Altså, jeg kan godt lide at lave stjerner som jeg laver lige mm. nu. Men jeg tror, der er mange aspekter af, hvorfor det lige er det. Det er måske fordi, at der ikke er... Øh... Der er ikke så meget pres på komedien. Altså, mm. men det forventes ikke, at jeg er sjov. Jeg kan godt være det. Mm. Øh... Men... men jeg ved... Der er jo forskellige epoker. Jeg er jo gammel, skulle tænke. Jeg bliver jo 50 lige om lidt, ikke? Æh, der var forskellige epoker i, i min tv-karriere, mm -hmm. og jeg vil sige, det der med, at, øh, at ligesom, når, så var det satire, og hvor kom det fra? Jamen, vi lavede noget, mig og med venner Anders, vi lavede noget tilbage i starten af 90'erne på noget, der hed TV, som var en pangdang til MTV, mm -hmm. musikkanal, og vi lavede noget på noget, der hed Puls på TV2, mm. og det var jo også sjovt, det, det var rigtig fedt at lave på det tidspunkt, mm. fordi... Vi lavede det jo bare. Der var jo ikke, vi sad jo ikke ikke noget manuskriptet, når vi fyrede bare den af. Så det, bare. så det var jo en fed periode. Og så var det selvfølgelig også fedt, da mig Simon begyndte at lave te og vi lavede band just kørestue, som så blev til, til rockerne, og så lavede jeg jo Zulu-bingo. Så jeg ved egentlig ikke, om Jeg, jeg synes egentlig, jeg det kan meget lige, ja, en rejse på en eller anden måde. Der er ikke en, der tænker, yes! Mm. Altså, det kan godt være, at jeg har pigget, men, men for, i nogens øjne, men, men for mig, der er det bare en rejse. Og det, jeg har jo valgt faktisk... Siden jeg var 20 år, der har jeg sagt til mig selv, at jeg vil kun lave noget, jeg synes, der er sjovt. Mm. Og så må vi se, om der bliver til mad. Og det er så lidt sværere, når man har børn, kan sige. Men, men, men det, jeg, jeg, altså, jeg vil kun lave noget, hvis jeg synes, det er sjovt. Nu laver jeg også musik, det jeg er begyndt på efter 14 år. Jeg kunne ikke tjene skid på det. Mm. Men, ja, men det for sjovt. mig, det giver mig noget. Mm. Og det, jeg kan se på de sociale medier, at der sidder nogen op i en skov i Sverige at høre det, eller er der er en eller anden, der sammen med lille mor, lige åbner en flaske rosé og sætter ja, sig i haven, ja. så er jeg tilfreds. Oh, jo, det, er langt svar. det er et langt svar, Det er et godt svar. <laughs> Men øh, vi, vi har næste gæst med, så vi går videre. Mm. Mm. Ja, og du, eh, Anna, du er sikkert forvirret. Jeg har, jeg har skruet hele vejen rundt i programmet og ja, ja. endret i retning. Så nu skal vi øh, til Victor. Victor, er du med på telefon? Ja, goddag. goddag. Du er lige at skrive for et par dage siden med en lidt random efterlysning. Hvad er det, du søger? Jamen, jeg søger simpelthen en vild portion af butterchicken, som jeg fik på Roskilde tilbage i 2018. Ja. <laughs> <laughs> simpelthen. simpelthen butterchicken. Den her skide foliebark med, med ris og alt det gode godter. Og jeg, jeg måske indrømme, ved ikke, om det var mig, der var helt stiv og fucked, men der var ikke noget magisk over den der grøde. Jeg skulle lige til at sige, det kan jo også være, fordi du havde indtaget det ene eller det andet. Ja. Eller også, så var den bare fantastisk. Uh -huh. Hvad? Den var på den var skulle skyde oh ja. Det er den dummeste stefligen. Det er, den er rigtig dumt. Men jeg tænker, altså nu tænk, du, der er nogen, der siger, at det var faktisk min restaurant, der var ja, noget, der og okay. butter chicken ja. Jeg og synes, ham... det, jeg elsker butter chicken ja. og det, det kan også nemlig til, noget. Jeg laver det også til mine børn, og jeg ved også, at jeg, jeg ved et sted, hvor de laver det. Altså, hvor bor du henne? Jeg, øh, jeg komme fra til Suley. Okay. Oh, okay, okay. Mm. Og også bruset der nu. Ja, okay. der, er der er meget ruse igen. Åh, jeg tænker, russi, den er svær op, ja. op det er det jo, hvis du skal have noget af. Det er meget ruse. <laughs> ja, så skal vi der. Vi tager, har vi gå efter i den her førte <laughs> chicken. <færdig>. <laughs> ja. Kan hede både noget af et hus noget. Jeg har... jeg har nogle små ledespor i min sårede uh, hukommelse der. Ja. Uh, og jeg boede i elkæmpen uh, og og hele den her uh, big stod ligesom uh, en masse gutter der havde åbne hejne ude. Altså det var et hus der lå lige ude foran uh, foran ingangen. Okay. Øh, som lavede mad og satte et telt op. Altså nu er jeg forvirret, ja, de er det slet ikke mad, en for madbod de på Roskilde? Nej, for... nej, nej, nej, nej, nej, nej. Okay. okay. Det er for basic. Okay. Det er for basic, okay. Okay, det er for basic. Okay. Nå. Okay, så det er sådan en helt autodidaktisk køkkenchefer her, der bare stiller deres egne. Det er campfood. Prøv lige at forklare, Victor, er det bare nogen, der sidder med deres eget lille blues i campen? Nej, nej, nej, det er det ikke. Det er, det okay. ikke. Det er en, øh, en røvfuld gutter, der har ligesom slået sig sammen om at lave det her selvmad for vores eget hus øh, til okay. øh, festivalgæsterne. Okay. Okay. Ah. Og der var masser af gæster. Okay. Okay. Så, det var ikke, Så det var nogen, der boede dernede? Var det nogen, der boede dernede, eller var det en, Jamen, ja. en camp, altså en lejr? Jamen, det var, det var nogen, der boede dernede i et hus. Okay. Okay. Øh, lige ude foran, øh, foran skal Se. Jeg tror, jeg har vejen her. Æh, hvor froe hovedgade hedder det? Okay. Hvor frue Højgaard, så er nogen der bor der? Ja. Ja. Og, og var altså var de etniske danskere eller altså var de indere uh, de det Pakistan? Jeg var sgu nok lidt for fuld. Du okay. kan ikke huske om de er etniske danskere eller indere. Wow. Okay. <laughs> <laughs> okay. okay. <laughs> ja. Jeg har bare mad. Jeg har ja, okay. bare mad, jeg sgu bare butter chicken. Og du har øh, okay. du har tænkt på det lige siden. <laughs> Shit. Lige siden. Altså, okay. det er selvfølgelig tre år siden nu her. Men øh, det er jeg er ikke næste, vildt, at der deler den her creating efter det. Ja. Nå, okay. men så, altså, det må være til at kunne finde det hus der. Det tænker jeg ja. også. Google Street View kan ja. noget. Ja. God, ja. Hvad farve er huset? Jamen, han kan jeg ikke engang huske, om det var, var, var ind eller... <laughs> Hvad noget? Det er gult. <laughs> som butter chicken. <laughs> <laughs> det, det var ikke det der, <laughs> det var butter altså... Butter det jo faktisk øh, være rødt, som vi er faktisk rigtigt. Det er gult, når jeg laver det, men det... Nu tænker jeg sådan en Roskilde-plan. Altså, det er ikke det der hus, der ligger ved broen, vel? Er det ikke omkring El? Er det N? Nej. Skal vi lige prøve at finde? Er det er ikke. De søger på det søger Der ligger sådan en vej, der kører ind, hvor okay. ligesom engang til Elkampen, den klarer at være. Og det okay. ligger på, hvor Froge Hovedgade, okay. og vejen overfra, hedder Samsøvej. Okay. Okay, det er da ret specifikt. Så vi har okay. da noget at gå efter. Ja. Så det kan du huske, selvom du er <laughs> Jeg ja. skulle, <laughs> skulle finde dig hen et par gange. Uh, hvor mange gange spiste du der? Jamen, jeg tror faktisk, at det, hvis jeg skal være helt ærlig, så er nok to gange om dagen. To gange om dagen? Okay, så må Hold det have Wow. Ja. Shit. Jamen, øh, er det ja. bare noget med, at vi uh, tager et billede af det her Street View og lægger på vores Instagram, og så, og så holder vi øje med bakken? hvem har lavet det her mad? Ja. Og ja. så lige et billede af maden også måske, som, ja. øh, som Victor med. Hvis man ja. er tvivl om, hvad det var, man har lavet. <laughs> ja, altså. <laughs> hvad skal vi kalde det? <laughs> ja. Ja. Men uh, Victor, er det ikke bare det? Det tror jeg. Og så øh, vender vi tilbage, ja. hvis vi hører noget. Ja, simpelthen. Jeg tror, at jeg krydser mine fingre og beder til bedste. <laughs> det bedste. Det skal godt. Er det godt? Hej. Ja, lige Ej, oh. Sorry. Øh, Jan, vi løser ikke så meget i det her program her. Nej, det er meget sjovt at høre folk historier, og nogle gange, ja. så i næste program, eller ja, der kan gå et stykke tid, så er der, der, der øh, bid. Ja, der nogen, der ja. bider på krogen. Og så der, kan vi sådan, ligesom sætte folk sammen, ikke? Butter chicken, jo. den var Det var meget. sådan <laughs> ja. en Simpelthen, altså, ja. Øhm, Men tænk engang, hvis vi kan finde ret. Man tænk, hvis det er bare sådan nogle gutter, der har stået hygget i køkkenet. køkken, det var, så er det jo man meget og fedt. Og han har købt den der færdige butter chicken ja, Han Faktag. Bare skudt af at så har vi det bedste Og nogensinde har fået, om det kender jeg godt. Det er jo, det, sådan er det jo faktisk også, når man er på ferie nogle ja. gange. Ikke? Ja. Der er jo altid den her joke omkring øh, græsk vin, Razzina. Det smager mm. fantastisk, øh, når man sidder dernede på taverne af, og når man køber en flaske med hjem <laughs> og åbner den derhjemme, så smager det bare øh, harpiks. Altså. Det er det, det samme også med souvenirs og sådan, ikke? Jo, jo, jo, og kæft jo. den her Det shirt må rigtig en del af det at komme ja. hjem, og så står man i klostrup der ja. ved, ja. Der har jeg faktisk set den vildeste en gang. Jeg har kun været i Thailand en gang, og på flyet hjem, der var der så en i en, en eller anden solskoldning og en brænder, der, der, der der var så stor her, det løgn. som han er med op i håndbegængelsen. Den er kun fed i Thailand. Ja, jeg tænker, at det er at den engang. bliver han glad for. Okay, man. Kan oh. vi nå et spørgsmål mere? Ja, ja det kan vi sagtens. Øhm, der er en, der spørger, og den er faktisk kommet på gangen. Hvorfor findes Skorgardner ikke på Spotify? Hov, og jeg har, øh, ja. den her, jeg har jeg fået jeg skal sætte på. Ja, vide, vi havde jeg måske jeg lige kan høre på. den kort inden... Øh, ja. Så havde, ja. så havde vi ikke råd til ja, mere. Så vi gået til mere. Øh, ja, og det den er kommet et par gange. Der tror folk, når <coughs> de på studentervogne og sidder i <coughs> med deres soundboxes, så vil ja. de have den her på, på Spotify. Øh, altså nu er det en del år siden, ikke? Så ja. jeg kan ikke helt huske, hvordan det Jeg kan ikke huske, om den er på den uh, Banjus kørst du CD det, vi mm. øh, Men det er jo Universal Records, som den er udgivet på okay. i samarbejde med DR. Okay. fordi alt, hvad man lavede på DR, skulle udgives i samarbejde med DR. Så jeg tænker, at det er sådan en rettighedsting mm, okay. med, at både DR og Universal skal ligesom snakke sammen omkring en CD, der er snart 20 år gammel, ja. eller hvor meget det nu er, ja. og så sige, den skal ud på ø, de forskellige streamingtjenes. Jeg tror faktisk, det er derfor, men den ligger på YouTube, har ja, jeg set. Ja. Jeg tror, den har over 500.000 afspillinger, anden, så den er... Jeg vil sige, at jeg fandme også rocker, den her, da jeg var yngre. Er du sindssygt? Den er den, den, den, den kun et eller andet. Det kan noget stadig, det synes jeg. Ja, det kan, det kan jeg noget jeg stadig. stadig. Okay, så det er og et pladserskab, som Universal vi skal... Ja. Fordi DR ligger jo tit deres musik ud på Spotify, så det er ja, jo ikke helt det, uvandt for det, dem at skulle... Det er mærkeligt, at den den ikke ligger hmm? Ja, Man kører på pækken ligger det heller ikke. Nej, nej. Den, øh, det har vi også et spørgsmål til, tror jeg. Vi, vi går, skal vi gå videre, eller har vi næste vi, vi går videre, så kan vi så gå videre til spørgsmål bagefter. Mm. Ja, vi, øh, vi... Anders, du kan lige så godt lade være med at kigge dine piger, for ja, du kan ja. ikke følge med i dag, yes. skulle til at sige. Der er blevet rykket rundt. Vi har Rasmus med. Det er en lille kærlighedsindslag. Åh, oh, dejligt. Ja. Hej, Rasmus. Hej. Hej. Dejligt, du endelig er med. Vi har rykket også dig rundt en yeah. par gange. Fortæl, ja, det, os, det er så fint. fortæl os lige, hvad det er du går og søger? Hvem Jamen, det, er, og søger. Øh, det, var jo og var jo jeg var jo så heldig at match med en på Tinder, ja. øh, som man jo gør nogle gange. Øh, og så havde vi skrevet lidt frem og tilbage og aftalt, at vi skulle mødes. Men hun øh, aflyste første gang på grund af noget, øh, hvad hedder sådan noget, mens... Øh, grund vandet. Hvad sagde ja. du? Mens hun syde med Hvorfor, rød undertrøjer. <laughs> hun aflyste og gik under min Ja. Okay. Men okay. Hvad havde jeg aftalt, I <laughs> I ja, chicken, <laughs> nej, I at, at vi skulle lave der? Ja, det gør. Skulle ikke bare have boder tækkede? Det skulle jeg ikke så. Nej, det det skulle vi så ikke, kan man sige, men det okay. var aftalt, at vi skulle gå en tur. Okay. Og det kan selvfølgelig også være min stationsmægler. Man kan jo smerter. godt has, man kan jo godt svare man faktisk er på en tur. Det kan vi lige respektere her faktisk. Okay. Men ja. Det er det. Nå, men og så havde vi øh, bare fundet en anden dato og, og, og aftalt og sådan noget, men ikke med sådan et tidspunkt eller noget. Og så... Øh, okay, to sekunder. Nå. Øh, og så gik der... Ja, så lidt frem og tilbage i snak, og så øh, lige pludselig midt i sådan en, kan man sige, en samtale eller hvad det hedder, så stoppede hun med øh, at svare, men hun har ikke onmatchet mig. Så jeg var bare, du tænkte, hvad, hvad foregår der? Der er jo ikke... Øh, jeg kan ikke skrive til hende nogen steder, for jeg har hende kun på tinder. Så tænkte jeg, hvis der er nogen, man skal spørge om sådan noget, så er det vel så er det dig, Anders. Jamen, ja, øh, velkommen til programmet. Men ja. så altså, øh, tak. <laughs> hvad hedder det? Har du nogen idé om hvorfor? Altså der er der sket et andet, siden hun ikke svarer? Har du altså jeg har skrevet et eller andet ulæder? Nej, det synes jeg ikke. <laughs> altså hvad, det kan jo altså nu, nu skal jeg være helt ærlig. Mm. Det kan jo godt være, at hun bare ghoster der nu. Det kan da godt være. Men det ved vi jo ikke. Nej, det ved vi ikke. Men nu ved jeg ikke meget, om vel, men er det ikke bare sådan en stor ø, buffet, hvor man kan høve rundt <laughs> til højre og venstre? <laughs> ikke? Altså. Men, hvor, men Rasmus, hvorfor, hvorfor lige hende? Det var... Jeg, jeg ved jeg ikke, det du så bare vildt sød ud. Eller. Mm. Det var bare, der var bare noget over hende, over kontra mange af de andre, der er derinde. Mm. Ja. Hvad, øh, hvad, hvad, hvad har vi at gå efter, hvis vi sådan skal finde hende? Jamen, øh... Jeg skulle til at sige, altså hun hedder Josefine 25 og optiker. Ja. Mm -hmm. Okay, det er, det er meget bare Ja. Jeg okay. er ja, ikke sådan super. helt i på, hvor mange der findes optikker i Danmark, men jeg tænker alligevel af mere ja. snævert felt. Og hvor er vi hen i landet? Uh, København. Ja. København. Okay. okay. Så Josefine 25 og optiker København. Hvad har I skrevet om, Rasmus? Jamen, øh, altså, vi har jo skrevet lidt om, h h altså, sådan, hvad hun kunne lide, og hvad jeg kunne lide, og sådan, hun, kom, hun kan godt lide sådan nogle ASMR-videoer, og ja. gå op i, sådan en indretning. Og... Ved alle herinde, hvad det er? Ja. Det er jo mm. de der, hvor mm. du smasker, ikke? Mm. Er det ikke det? Så ja, alt muligt. Mm. Ja, ja jo, sådan noget, <laughs> jo. Okay. Er du det... også det Rasmus? Uh, altså, nu, jeg, nu forstår så... jeg ikke, når du spørger på den måde. Jamen, er det, det som på... seksuelt, eller er det bare som sådan hyggeligt på YouTube, ikke at seksuelt ikke er så hyggeligt? Nej, jeg tror bare, at det, altså, umiddelbart forstår jeg det bare som om, at det er sådan noget, så laver de mad, og så kan man høre, når ja. de at man knækker ægne og sådan noget. Jeg tror ikke, der er noget specielt okay. seksuelt i det. Hvis man godt kan lide folk, der smasker, så skal man tage til Kina, der de, de larmer helt sindssygt, når de spiser. <laughs> det er helt stråk, jeg som er ja. <laughs> så meget. skal jeg sige, eller arbejde i en lukkestue eller børenhæver, det smasker de også klar, godt. Oh. Oh. <laughs> hvad, Rasmus, hvis vi nu finder hende her til dig, og hun nu øh, altså siger, prøv at høre, jeg, jeg gider det ikke. Hvad, hvad, hvad, hvad tænker du så? Så er det jo bare sådan. Det er sådan, at ja. gamme jo, kan man sige. Ja. Ja. Det er ikke der ikke noget i, men om ikke andet, så, øh, så er det i hvert fald blevet afsluttet, eller hvad man siger. Ja. Og øh, hvis hun nu lytter med, hvad, hvad skal der ske på sådan en første date sammen med Rasmus? Ja, mm, yeah, det er jo et godt spørgsmål. Altså, hun, vi snakkede om at lave en eller anden form for picnic også fordi det er jo meget lækkert værd. Mm, ja. lige nu, men uh, Så det kunne, kunne være meget godt bud, mm, tænker mm. jeg. Hyggeligt. Altså Rasmus, jeg håber, og vi må jo nok ikke dele et billede af hende, kan man sige. Ja. Men vi kan, lige, vi kan i hvert fald øh, vi kan lægge en beskrivelse op ja. af hende, mm, og ja. så øh, kan vi håbe, at der er en, der byder ind. Optiker? Ja. Jo. Så vender det? vi øh, straks tilbage. Det, det synes jeg. Hold ud. <laughs> tak. Hej. Hej. Hej. Arne ah, no. også. Hvor lidt svært. Ja. Jeg synes ikke, det er lidt mærkeligt. Altså, man ved godt, man kan have mindst smerter, men det er stadig ikke sådan en, lidt, lidt en sjov undskyldning. Altså, Nej, bare... det kan godt være Nej, det kan fandme være Det heftig, kan godt være de ja, det nogen, det kan ja. Ja, og okay. så kan du bare ligge flat. Men det er bare for tænder. Det er jo bare sådan et øh, ja, som du siger, det er også lidt... Et sted ikke? Oh. Jo. Men, men jeg tænker, hvis man ned. hvis man kommer med den udmelding, så der jo, skal der være fuld forståelse for det, men så tænker jeg, så må man også selv byde ind med en ny ja, aftale. hvis man ikke gør det, så er, der, ja. så er ballet sgu nok lukket. Ja. <laughs> altså. Nå, vi håber, vi finder op til til Rasmus. Øh, der ikke er ikke andet at gøre. Nej. Har du et spørgsmål, Lækker? Ja, det har jeg. Mm? Øhm, spørgsmålet er kommet, hvordan er det at have telefonseks med en ældre herre? Der var det, vi snakker om lige før, ikke? Jo. <laughs> og jeg tænker, at du lige bliver nødt til at opfriske også til dem, der måske der ikke, ud, mere, hvad ikke ja. ved, hvad det er, jeg øh, er om. Simon og jeg, før vi lavede Bandeskøst på TV, der lavede vi det på radio. Det gjorde vi i to sæsoner, det vil sige et år. Det var i 99, så vi ikke husker. Eller også, nej, 99. <coughs> øhm, og så lavede vi tit noget, vi til det her træfpunktet, som jo er, hvad skal man sige, et uh, analogt chatforum ja. på en ja. eller anden måde, hvis man skal <laughs> forklare det. I moderne termer, og øh, der er jo alt muligt ret og kravet, øh, der, der ringede derind. Og oftest også meget liderlige mænd. Og nu har jeg jo en ret lys stemme, og den kan jeg godt lide <laughs> Og så øh, fik jeg fat i en, der hed Lars, og han var frisk på, at jeg ringede privat. Og så øh, tænkte jeg, jamen, så må vi jo se, hvad der sker. Men han var på lige fra starten af, øh, og det blev så til 12 minutter, <laughs> det øh, hvor meget langtid. det er, ja. øh, hed telefonsex. For hans vedkommende, for mig var det jo bare et arbejde. <laughs> <laughs> og vi ville faktisk gerne spille klippet, og vi var lidt nervøse for, om, øh, ja. hvad er ja. savnet. Har vi noget, Alex? Nej, vi har ikke noget. Vi har men det, ikke noget. Blev også ikke. Til, det blev så også til øh, den sang, der hedder Kører på pikken, ja. hvor jeg øh, samlede nogle af de ting, som ham her Lars Han sagde, og brugte det til omkvædet. det var faktisk noget jeg havde siddet og lavet beatet om, øh, om dagen før. Og så var jeg helt træt og sad. Og så havde jeg taget nogle af de her catchphrases, han ligesom sagde, og puttet på tangenter, så jeg ligesom kunne spille det tak til beatet. For... Mm. Og det gjorde jeg så, før jeg gik i seng. Og så næste dag, så stod jeg op. Jeg boede i mit studie på det tidspunkt, og så stod jeg op, og så tjente for det. Og så stod jeg bare sådan en klokken 8 om morgenen og grinede, og tænkte, kæft, det var det, der så lavede vi en sang, der handlede om... Gideal. At... Ja. Hold kæft, Var det, det noget med... Der var et program på DR, hvor man tog tilbage i tiden og så på, satire, på... Ja. Ja. Og var der noget med, Simon var inde i studiet, og man lod sig ligge sådan på gulvet? Vi var fem eller seks mænd i studiet, der lavede det. Ej. Vi havde nogle venner på besøg ude i et lille studie og sad. Og jeg tænkte egentlig ikke sådan over, hvad det var. Jeg tænkte bare, okay, han har det sgu vildt. Så altså, <laughs> altså, hvorfor ikke bare lade sig rive med i den god stemning? <laughs> Hvordan kunne du holde masken? altså sådan? Jamen, det, jeg ved det ikke. Jeg tror bare, jeg lå mig rive med, fordi det var så vildt. Ja. Altså, Ja. Jeg, ikke, jeg ved jo ikke, hvad kvinder bliver udsat for. Nej, nej, nej. Det, det fandt oh. jeg jo så ud af. Ah, Hold nu kæft. Hvis så man så vil den også lidt igen. høre det, så kan man gå ind på YouTube og søge efter. Else, en får, Else får den store tur. <laughs> yes. Jeg har lagt den op på min YouTube-kanal, der har jeg også. Der for ligger ikke så meget, men den ligger der. Der ligger der. Perfekt. Oh, okay. på nogle vi, øh... spørgsmål til at Jeg ved ikke, om vi, vi går spørgsmål. videre, eller om vi har en med. Alex kigger nervøst på skærmen. Vi tager et spørgsmål, vi tager et spørgsmål mere. mere. Der er jo meget for gammeltid, Janne. Sådan er det. Der er jo en, der spørger, hvem kendet tilbage? <laughs> wow. <laughs> ja. Ja, det er apropos Q&A. Der, ja. altså, der, der er jo stadig folk, der råber efter dem på gaden, og siger, ja. hey, hvad er så kendet Og, <laughs> og øh, Det var jeg får repareret mit bil derude i Glostrup, jeg har faktisk ikke så meget for at køre til Klostrup, <laughs> fordi Folk det, Der er mange, der ikke kan skælde mellem fiktion og virkelighed. Ja, ja. Men øh, det, det tror jeg ikke. Altså, jeg, har, jeg kunne godt tænke mig at lave noget satire igen, men jeg ved ikke, om jeg er Altså, det er en anden tid jo, kan man sige. Man skulle jeg... lave sådan noget, her er i dag? Ja, men jeg har, jeg jeg har tænkt på <laughs> det, en af Jeg har også skrevet lidt på nogle ting. Der var nogle, nogle, jeg har nogle idéer også, ud fra ligesom, hvad det er, der ligesom rykker, som satire på sociale medier i dag. Jeg synes, der er noget af det, man godt kunne lave paudier på, for mm. der er nogle ting, der er sjove, ufrivilligt, ja. vil jeg sige. Ja. Så jeg har skrevet lidt på det, men jeg ved, ikke, altså jeg ved det ikke. Nu har jeg jo fucking brugt 20 år på at slippe af med, at, at folk... Altså, jeg vil så godt give op, tror jeg. Ja, Det ja. kunne godt være, at jeg bare skulle overgive mig til, og så få al den kærlighed, ja. jeg kan. Fra... Var der noget med, at I havde linse med i nogle af jeres programmer? Den første man... tv-optræden, som linse lavede nogensinde, det var i Bandelsly Kørstue. Ja. Og faktisk det program, hvor hun er med i, hvor hun arbejder på et autoværksted ude på Amar. Øh, det var faktisk domien, som det var det første, vi optog med Kenede, ja. Men det blev så godt, så vi valgte at bruge det i, i programmerne. Ej, så ja. øh, så, så det I var har lidt, det lidt skabt linse på en eller anden måde? Nej, det havde vi ikke. Vi no. fandt hende i ugens rapport, hvor, <laughs> hvor der var en artikel om, at hun havde Skandinaviens største bryst. Og så sagde Rasmus som redaktør på programmet, at han der skal vi have med. Det er lige noget for Kenede. Og så lavede vi noget igen med hende et afsnit, hvor Kenede vinder i Lotto og bruger dumme penge på at køre hus ud i Klostrup, og en, en oh, helt høvlet BMW og så er Linsa selvfølgelig også med. Ja, selvfølgelig. Som kæreste. Oh, ja. Oh, ja. Det var gode tider. Det var gode tider. Nice. Mm. Skal vi, uh, vi prøve at rykke videre til den aller sidste? Ja. Æm, du bliver nødt til at introducere den. Vi har ikke min? den sidste del af den med, så vi ringer koldt vi har ikke, til ikke. Øh, hvem har vi ikke med? Vi har ikke... Øh... Vi har ikke Markus med. Oh, Han tager er... den ikke lige Så jeg tænker, du prøver at introducere den, og så ringer vi koldt. Jeg prøver, jeg han slet... ringer til os lige nu, for jeg ved. Okay, det er godt, fordi jeg har selv svært ved at forklare, hvad det godt. her går ud på. Så Jeg tror, er jeg tror uniskale... han er med nu. Markus, han... er du med på telefon? Det er jeg. Det var heldigt. Nu bliver det rigtig ung. Jan. Redelige nu skal vi øh, over på TikTok. Og øh, mm, ja. derover, Markus, der, der sker der noget lige øjeblikket. Hvad, hvad er det, det går ud på? Jamen, det handler om ham her, Silas her. Han er blevet kidnappet. Øhm. Og vi, vi bliver nødt til at redde ham. Ja. Hvad, du bliver nødt til at uddybe lidt mere her? Øh, jamen, det er fordi, øh, hans, øh, han arbejder i en butik, der hedder 10-20-30. Øh, Hvad sælger den? Jamen, den sælger alle mulige ting. Øh, og så hende her, damen her, hun, øh, hun bliver jo simpelthen med med at øh, filme ham. Øh, og vi bliver nødt til at gøre noget. Og jeg oversætter lige, Markus. Det var godt sagt alligevel. Æ, på Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, er der jo de her lokale butikker, som ligesom prøver at komme ud. Man ser, har tit set sådan noget superbrugten i målø. Sådan noget. I dag ja. har vi tilbud på ja, øh, sådan noget. Ja. Og der er der en butik, øh, 10-20-30. Hvor de sælger ting, der koster 10 kroner, 20 kroner, eller 30 ja, kroner. det er godt ting. Det er godt ting. <laughs> og så øh, er der øh, de her videoer, hvor der står en, jeg ved ikke om det er indehaveren og en ung ung fyr der mm -hmm. hedder Silas. Ja. Og i de her videoer der står Silas meget kan man sige lidt stone face, eller i hvert fald sådan lidt lidt afpresset. Uh, i de han her videoer han du du tænker, at han bliver af. Der er altså inde ja. på TikTok der er hashtagget free Silas hvor alle deres videoer derinde er at ligesom at han skal, øh, han skal slippes løs, ikke? Jeg tror, det er lidt den der Britney-effekt, der er kommet, ja, at de tror... og jeg har sådan en eller anden kort lyd her, Silas, vil I prøve at få... Ja, gang. lad os prøve at høre det. det ja. Hvad var der så i kasserne, Silas? Japanske sodavand. Simpelthen, det er det, det, vi har. Så det er en, en, en trend på TikTok, ja. og der er... så giv den børn? Ja, eller det, han er <laughs> jo eller? nok ikke... Det ved jeg ikke, men jeg tænker indbakken, tænkte jeg, free Silas, men fanden er Silas? Ja. Og så dykkede jeg ned i det her, og okay. så er det det her univers med, med den her butik, som sælger ting der er en ung som ikke siger noget af de her videoer her. Simpelthen. Og, og, og Markus, det er jo altså overalt på de her videoer, hvor der står Free Silas, altså det er jo, vi snakker mange tusind visninger okay. af de her videoer, hvor det er spanet til. Ja, det synes mange. Ja, det er det. Det, er jo helt det stikker fuldstændig af. Altså, Markus, tror du ikke bare, at han er bare en, en sød, ung medarbejder, som bare er med i de her videoer her? Bestemt ikke. Bestemt ikke. <laughs> Men jeg tænker, at han, han bliver afpresset til det. Det er, det er, det er vil øh, sager Markus, tak for lige at gøre os lidt klogere på det her Og det er stadig lidt øh, et mysterium Men jeg kan godt lige øh, jeg fast. Ingen Ej, Det er meget ung. Jeg, jeg tænkte, det var tricky Men vi har øh, mig med, som har butikken Ja okay. Maj, er du med? Ja, det er jeg Godt at tale med et, øh, et voksen menneske så jeg <laughs> Maj, prøv at fortælle <laughs> os om det her Hvad går du ud på? Altså TikTok eksploderer, Free Silas Og jer, der dukker op med diverse produkter Hvad, hvad går du ud på? Ja, men egentlig, så var det jo bare, at vi fik den idé at prøve at promovere butikken lidt på TikTok. Og så, vi, eller så spurgte vi Silas, som han ansat igennem mange år, om det var noget, han kunne tænke sig at være med til. Mm. Og det sagde han, det kunne han da godt. Så øh, det er helt frivilligt det hele. Ja. Hvor er Silas lige nu? <laughs> ja, det så. Jamen jeg tror faktisk, han er på arbejde. Okay. Nå, så han er dernede. Han er dernede. Ja, det er han. Hvad har I regnet med? At, uh, altså, som jeg også lige nævnte, at jeres video har fået mange 100.000 visninger, og en, en masse, masse kommentarer, øh, hvor folk simpelthen helt mærkeligt tror, at det her er kidnappet Silas. <laughs> han ser heller ikke sådan I sindssygt glad ud. Der Nej, går jo rødt om, den. han, han, øh, han er nødt i kælderen. <laughs> ja. har, har I en kælder? Nej, det har vi godt ikke. Ej, okay. Ikke officielt i hvert fald. Nej, det har vi ikke. Fyld med japanske sodarend. <laughs> <laughs> men mig, du kan altså bekræfte, at Silas ikke er kidnappet. Han bor ikke nede i kælderen. Det kan jeg, helt klart. Oh, det men du er ikke på arbejde nu? <laughs> så vi kan ajaj, ikke snakke ajaj. med Silas? <laughs> nej, han er blevet spurgt, men han har okay. nej tak. Ja, okay. okay. også fair. Så leder, sådan, han takket nej tak. <laughs> så når, når det her så kommer man... ud, så er Silas altså i gode hænder. Og han er ikke kidnappet. Han ja. er ikke en Britney, hvor han bliver... Nej. Hold til fange. Nej. Jeg har en idé. Ja. Nej. Hvor er det, butikken ligger i hvilken by? Vi har en i Strand og så har vi en i Blåvand. Det ligger lidt nord for Esbjerg. Og Silas arbejder <laughs> den i Strand. For det meste, ja. Mm. Okay, han er opvækstet. Okay, men måske var der en, en lytter, der lige kunne gå ned og sige hej til Silas, ja. og lige tage et selfie med ham. Gud ja, det vil vi gerne. <laughs> så, øh, så slipper vi for de her de proof ja. of life. Ja. konspirationsteorier. Så giver vi <laughs> en japansk sodavand. <laughs> <laughs> <laughs> Markus, øh, den ja. må du lige lukke på TikTok. Øh, Silas har det fint. Jeg tvivlede. <laughs> Markus og mig, øh, tak for at gøre os klogere. Og Silas er altså i gode hænder. Oh God. Emma, se, skiller du sætte skilder på? Jeg sætter den skilder jeg, jeg vidste, på. det ville være for ondt. Det, altså, ja, det var meget ondt. Du men det er til, det det ja. Vi er nødt til at berøre alle steder, ja, ja, det og det, det er TikTok. Men, øh, det, er det er godt, der er omsorg derude. For øh, det håndarbejdende folk. <laughs> Tænk også, takket Silas drømme. som var står ja. og uh, måske ikke gider at sige så meget i de her videoer ja. her, og straks begynder ja, folk, som ligesom at... Uh... det kan også være en bare træt af det. Til at, <laughs> jeg, jeg står her arbejder, Lad nu være med at komme og spørge om jeg er okay. Ja, jeg ved, at... Men Silas er okay. Ja. Helt skudt af oh, på japanske session. Var det faktisk var vi noget i dag, Emma? Det er dem. det. Jeg har lige et spørgsmål jeg. til sidst på ja. egne vegne, så med jeg til at sige, hvad er noget af det klammes de har oplevet i uh, i Nylsjæner. Åh, det kan altså. Klamt kan jo være mange ting. Øh, vi har ikke oplevet sex. Nej. <laughs> <laughs> Men vi elsker jo noget mad nogle ja, gange, hvor man sige, har, fandme er skeptisk. Jo, okay, tager, øh, vi har lige været i Polen og lavet et program, ja. og der, øh, de kan godt lide mad i gelatine, og der fik vi altså noget fisk med nogle ærter og nogle gullerødder mm. i uh, sådan noget gelatine. Mm. Altså som, som, som næsten sådan buding jeg Man kan kalde det frisk frisk vingummi. Ej, fuck, hvor klamt. frisk vingummi med karpe i, og, øh, og det, var, altså, det var, jeg havde virkelig svært ved at synke. Og jeg har spist fuglederkopper med creme øh, i kroppen og øh, alt muligt andet, men det der og forhjerner og geden også, og alt muligt. Men det der, det var simpelthen for ulækkert. Jeg synes det simpelthen, var så klamt. Det var. Jeg det er bare sige en det. vild. Ting, altså, det er en vild ting at gå med til at lave. Jeg tænker, at I sover også nogle steder, hvor man tænker, at hvis man havde den der UV lys, så ville man nok ikke have lyst til at sove på den madras. Nej, det er rigtigt. Og vi har faktisk, vi var i Grækenland på øh, i noget, der hedder. Kalmata. Der var jo både på et. Øh, et øh, jeg boede også på i polen på et sygehus centspital som var om til hotel Men øh, der var der sådan et. Øh, på, på, dernede i Grækenland, der var der sådan et håndaftryk på madrassen, der fjernede øh, Ej, det ikke kun formiddel. de sorte hår for laget, men nej. også laget, så var der sådan en hånd sådan her, sådan som om, og vi prøvede så at regne ud, hvad der var sket. Ej. Ja, men øh, jeg vil sige, det der, vi fik noget i Polen, som jo så er en delikatesse, har jeg lagt mærke til altid, når der er noget, der er lidt klamt, så ja, siger ja, folk, det, er en ja. det er en lokal delikatesse. Okay. Så kan man ikke sige nej. Det var sgu ikke helt godt. Ej, okay. Jeg ved desværre ikke, hvad det hedder, men øh, det er åbenbart meget polært. Øh, min ønske datter har hendes bedste veninde at Polen af, og hendes mor følger mig på Instagram, og hun, øh, hun så det så, og sagde til sin datter, at hun skulle sige videre til mig, at det, det smager faktisk meget godt. Det, jeg er ikke enig. Det er, det er og hvordan var det, man kan se 0 stjerner på, øh, på stream og på DR? streames øh, den 8. juli, mm. jeg tror, øh, og der er jo ikke noget tidspunkt på, kan man sige. Ej, ej. Øh, og så kan man se det på Flow TV kl. 9, den 9. juli. Sådan. Kl. 21, undskyld. Sådan, kl. 21. Fedt. Vi skal se med. ja. Jan, jeg håber, du har hygget dig, og det jeg har jeg været håber. lidt i Øst og Vest TikTok til, øh, til dating. Elvira på 80. Ja. ja, jeg håber, du har hygget dig. Det har været rigtig hyggeligt. Det er godt. Det er hyggeligt. Emma, hvis man har en efterlysning, hvor skal man sende den hen? Så skal man skrive til os på Instagram. Mm. Helt væk podcast hedder vi stadig. Så, så kigger vi på det. Det gør vi. Tak for i dag. Hej. Hey. Okay.